פרק כ"ח נעשו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יפתח בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין יודע כן יאריך גבר רש ועושק דלים מטר סוחף ואין לחם עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגערו בם. אנשי רע לא יבינו משפט, ומבקשי אדוני יבינו כל. טוב רש הולך בתומו, מעיקש דרכיים, והוא עשיר. נוצר תורה בן מבין, ורועה זוללים יחלים אביו. מרבה הונו בנשך ותרבית,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 בעלות צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופש אדם, מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב וירוחם. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברעה. ארי נוהם ודב שוקק, משל רשע על עמדל. נגיד חסר תבונות ורב מעשקות, שונא בצע יאריך ימים. אדם עשוק בדם נפש, עד בור ינוס, על יתמכו בו. הולך תמים יבשע, ונעקש דרכיים, ייפול באחת. עובד אדמתו יסבע לחם, ומרבף ריקים יסבעריש. איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. הקר פנים לא טוב, ועל פת לחם יפשע גבר. נבהל להון איש רע ולא ידע כי חסר יבואנו. מוכיח האדם אחרי, חן ימצא ממחליק לשון. גוזל אביו ואימו ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. רחב נפש יגרם אדון, ובוטח על אדוני ידושן. בוטח בלבו הוא חסיל, והולך בחכמה. הוא יימלט, נותן לרש אין מחסור, ומעלים עיניו רב מארות. בקום רשעים יסתר אדם, ובעובדם ירבו צדיקים.